Um máttarbaugana og þriðju heimsöld. Blasiða 318 Uppdráttur af miðgarði sem sínir hvernig landaskipun breyttist í þeim miklu hamförum sem fyltu um skakkanum mikla, sem varðraunar í teimur áfangum, fyrst í hinnu mikla heftar stríði og síðar í fárveðrinu sem fylgdi hruni númenor. Streikalínan sínir í stórum dráttum hvernig norður og vesturklutin brotnaði af miðgarði. Blasiða 319 Um máttarbaugana og þriðju heimsöld og þar með dregur að sögulókum. Sauron var uppaflega af mæjastofni og nefndu sindrænir í berjalandi hann Gorþauður. Á uppafstímaördu hafði Melkor tælt hann til fylgisvíðsig og hann varð síðan mesti og dyggasti þjóttn óvinarins og um leið sá allra hættulegasti því að hann gætt tekið á sig margar ólíkar myndir og jafnvel langtímum saman sínst gufugur og fagur og þannig tókst hann að blekja alla nema þá allra var Þegar þengirými var brotin neyður í sand og salla og morgótti stift af stóli, setti Sauron enn einu sinni upp sitt blíðasta gerfi. Hann síndi Jónveri sendi bóða mannvegs auðsveipa lotningu, afneitaði öllum sínum fyrri illvirkjum og lofaði bót og betrunn. Sumir telja að þá hafi þetta ekki verið innandum orð, heldur hafi Sauron í raun og veru yðrast, kannski þó af óta, yfirþyrumtur að falli Morgots og hinni gífulegu reyði vesturbrótna. En það var ekki á valdi Jónvels, sem aðeins var sendi bóði valdanna að veita honum neina sakaraukjöf. Svo að hann stemdi Sauronu einungis að snúa aftur til Ammanslands og ganga undir dóm mannves. En Sauron kveið því að það er í fyrir sig. Hann var ekki tilbúin að þólin einan yðurlægingu og gangast undir dóm sem gæti haft í förmeð sér langa ánöð á skilvörði um góða trú. Slíkt var erfitt fyrir hann sem hafi vanist í að vera voldugur undir Morgott. Því greip hann til þess ráðs strax og Jónverk var frá honum að fara í felur á miðkardi og þar með skarstan úr leik og snýrist aftur til vonskussýnar því að hann var enn undir sterkum áhrifum Morgots. Í mikla bardaga Og allri ringulreiðinni við runþingirrýma hafði orðið mikið umrót á jörðinni. Bela-land var allt sundur tætt og lagt í öðun. Og til norðus og vestus færðust margir landskikar og kaf undir öldur úttafsins. Svo til allt Bela-land sökk í sæ. Til austus í sjöfljóðalandi urðu líka mikil umbrót, þar sem vekkur ered Lúin eða Bláfjalla brotnaði niður og gab kom í þau, þar sem hafið flætti inn og myndaði fjörð. Í hann rann Lúnfljótið og var hann líka nefndur Lúnflói. Blasið það 320. Þar höfðu áður staðið Söngvafjöllin, eða Eret Lindon, sem nóldar kalluðu svo. Og eftir þeim var hér að þið nú kallað Lindar eða Lindon, sem þitti í í Söngva land. En nú myndaði svæðið, sem áður hafið verið langt í landi, strandhéruð miðgarðs og tóku lindarnar þannig við hlutverki fjarlanna sem áður voru, en nú voru sokkin í sæl. Þessi skiki vestan Lúnfjalla eða Bláfjalla var það eina sem eftir stóð að finnu forna belalandi. Og þar staðnemdust þeir álfar sem eftir liðu, því að þeir voru treyir til að yfirgefa heimaslóðir sínar, þar sem þeir höfðu lengi lífað, bariðst og erfiðað. Gilgalað, sonur Fingons, var konungur þeirra, en honum fylgdi Elrond Hálfálfur, sonur Jarendils sæfara og bróðir Erlósar fyrsta konungs af Númenor. Á ströndum Glúnflóa gerðu álvar sér nýjar hafnir og kalluðu þar mýðlönd eða rökkurhafnir og var þar fjöldi skipa, því að hafnarskýrði voru ágætt. Frá rökkurhafnum voru eldar alltaf öru hverju á ferðinni, þeir undu upp segl sín til að flýja myrkrið og vandræðin á jörðinni, því að Valar síndu hinum árbórnu þá náð að þeir máttu kvinnar vildu sigla beinu leiðina og þannig snúa heim til ættinga sína á eiginu einu og Valalandi handan við Ísta haf. Svo voru aftur sumir elda sem fóru austur yfir Lúnfjöll strax á annari heimsöld og sóttu upp í innlöndin. Margir þeirra voru að upprunna telerar, leifar íbúa Dóriads og sjöfljótalands og þeir stopnuðu ríki meðal skógarálfa í fjöllum og skógum fjarri hafinu. En þá engaði leitaði hugur þeir að þú í þrá. Það var þó aðeins í Eregión sem henn kalla Kvítþyrnarland eða Þyrniland sem Álvar af Nóldakyni stopnuðu fyrsta varanlegt ríki handan Lúnfjalla. Þyrniland var skamt frá henni miklu neðanjarðarbyggð dverga sem þeir kalluðu Kasat Dúm og Álvar nefndu Haddóðrond og síðar Mórija. Frá Álfavirkinu, Ostin eðil, Höðuðstað fyrrni ríkis var lagður vandaður þjóðvegur að vesturliði Kasatdúms, fyrir mikil vinátt að komst þar á milli tverga og alfa, sem hvergi var þannur eins, og var báðum þjóðum til mestu hagsældar. Það var í þyrnarlandi sem kunnáttumennirnir gvæt í mýrdæn eða gimstýnasmiðirnir náðu mestri fullkomnun allra í þeirri grein, að undanskildum sjálfum fjanóri, og mestur þeir meðal þeirra var einmitt sonarssonur hans, Selebrimbor, eða Silfur Nefi, Kúrfinnssonur. En hann afneitaði föður sínum og varð eftir í Nargothrand þegar Selegormi og Kúrfinni Fjánórssonum var vísað burt, eins og frá er greint í Silmerglasögu. Árum saman ríkti nú friður vísvegar á Mikarði, en landið var þó mestu í órækt og auðn, nema þar sem fyrverandi íbúar Belalands settu stað og lögðu hönda verki. Blasiða 321 Annars var það raunar mikið um álfa sem hafði búið þar um langar hrýð. Gengið frjálsir um hinnar víðu skettur fjarri hafinu. En það voru hinnir frumstæðu avarar. eða þeir ófúsu sem aldrei hafðu sint hinn uppaflega kalli til Valalands. Í þeirra augum var hinn forni glæsibragur Belalands ekki nema orðasveimur og Valaland fjarlægt var hla nema orðið tómt. Allstaðar í suðrunu og östrunu var mikil mannfjölgun, en flestir þar snérustu til ílskunar. Því að allstaðar var Sauron að verki. Þegar Sauron var litið yfir allar auðnir veraldarinnar, þóttist hann mig að af því að Valar herðu eftir að þeir stiftu morgótti, alveg glimt miðgarði, og hann þóttist þá sjá sér leikaborði til að endurreisa veldi sítt. Hann hataði elda og ótaðist númeinana sem komi á skipum sínum að ströndum miðgarðs, en lengi litan þá sem ekki tværi og lindi þeim myrku áætlunum sem voru að mótast í huga hans. Að öðru leyti átti hann auðveldist með að tala um fyrir mönnum af öllum íbúum Jarðarinnar. Þeir voru svo tahlígnir, en mest af öllu sótti sér eftir því að fá álfva til liðs við sig, því að hann vissi að þínir árbornu bjógu yfir meiri krafti. Hann var því stöðugt að sveigmi fram og aftur á meðal og setti hann þá alltaf upp fagra og tillitsama andildsvipinn. En út á lindar fór hann ekki, því að Gilgalað og Elrond tortriðu hann og fannst eitthvað við uppgerðar gæfumæskvans. Og þótt þeir vissu ekki hver hann var í raun og veru, vildið ekki hlip honum inn í land sitt. En annastaðar tóku alvar með kostum og hlustuð ekki á það þótt sendibóðar frá lindum vöruð við honum, því að Sauron tók sér nefnið Annatar sem þýðir örlátur, og í fyrstu hafði þeir mjög gott upp úr við hann. Og hann saði við á, æ, hvað valdavernir eru kæruleysir, að hugsa sér að hinn vondugi konungur gil og hinn vitri meistari elrond skuli ekki vilja leggja min lið í allri minni viðlitni til úrbóta. Skildi það vera að þeir vilji standa í vegi fyrir að lífskjör í öðrum löndum verði ein góð á hjá þeim sjálfum? En af hverju þarf meðkæður alltaf að vera jafn auðnarlegur og grámingrulegur, þó að alvarnir geti ef þeir vilja gert hann eins fagran á eiginu einu? Já, jáfnvel eins og valaland. En þar sem þið hlýttuð ekki kallinu þangat, Eins og þið þú hæglega gátuð, þá gerir áfyrir að það sé af því að þið elskuðu mikarð meira, eins og ég gerir. Áða þá ekki að vera okkar sameinlega hlutverk að vinna því að, að styrkja hans hag og sérstaklega að lifta þeim óupplýstu álfafrændum sem vafra hérum upp til þeirrar þekkingar og valds sem þeir njóta eftir veglest handan hafsins. Það var sérstaklega í Eregión, þyrnirlandinu, sem orðans og margvíslegar ágjöf þengu góðar unditektir fyrir að ákomundur sem þar byggu voru mistara smiðir sem sóttust eftir æi meiri fullkomleika og nákvæmni í verkum. Blasiða 322 Þeir voru heldur ekki sáttur við sjálfa sig, af því að þeir höfðu neytat að snúa aftur í vestrið. En þeir vildu bæði sitja um kyrt á miðgarði, elskuðu hann sem ættjörði sína, en líka njóta auðnaðarins sem fallið hafði skaut þeirra er vesturfóruð. Því voru þeir sérlega móttækilegir fyrir ábendingum Saurons og gáttu henda lært margt á honum því að hann var sjófróður. Á þeim dögum náði smíðallistinn í álfavirkinu Ostin Edil hátendi sínum og eftir mikla íhugun smíðuðu þeir máttarbauganna. En Sauron hafði höndi baka með gerð þeirra og fylgdist með hverju handtaki smíðanna því að ætlunans var einmitt að nota þá til að koma fjötrum á álfa og ná hverkataki á þeim. Álvarnir smýðuðu marga slíka máttarbeuga, en á laun tók Sauron sig til og smýðaði ringin eina til að drotna yfir öllum hinum og hann tengdi honum mátt allra hinna. Þeir skytu taka allan sér mátt frá honum og vera þannig algjörlega háðir honum svo lengi sem hann væri til. Sauron varð að verja miklu af afblísinu og vilja í smýði þessa eina rings, því að vald allra álvarringana var ákaflega mikið og sá sem ætti á stjórnum þeim var því að halda yfirburða valdi. Sauron smíðaði þennan eina hring í leinismiðju sem hann átti í fjallinu eldhryðju í myrkrarlandinu Mordur. Og þegar hann setti upp hringin eina, gaf hann með öllu sem aðhafst var með hinum hringunum og stjórnðað öllum hugsunum og ákvörðunum þeirra sem þá að báru. En álvarnir litu ekki blekkjast svo öðvöldlega. Strax og Sauron dró hringin eina á fingur sér, urðu þeirra svar er þekttu hann og gerði sér grein fyrir því að hann erði meistari þeirra allra og náði yfirráðum yfir öllu sem þeir smíðuðu. Breiðir og skældir tóku þeir hringa sína strax óvan. En þegar hann var þess vísari að komist af því uppumann og að álvarnir létu ekki blekkjast, var hann ævfur af heftt og særði þeim óopinberlega stríð á hendur og krafvist þess að þeir skýluðu honum öllum hringunum þar sem álvasmiðinnir hefðu ekki getað gert á án og ráðgjövar. En álvarnir flýðu þá frá og tókst að bjarga þremur ringana, hafa þá burt með sér og fela það. Þetta voru einmitt þeir 3 síðustu sem þeir smíðuðu og voru máttúiðasti þeirra. Narja, Nenja og Vilja nefndust þeir, ringar eldsins, vassins og loftsins, með ígreftum rúbín, edilsteini og safír. Þetta voru álfabauðarnir þrýr, og þá ágerndist Sauron mest, því að sá sem réðið þeim öðlaðist vald til að stöðfa nýðurnýslu tímans, og fresta veraldarþreitunni. Blasiða 323 En Sauronni tókst ekki að finna þá hvernig sem hann leitaði. Því að þeir voru fengnir höndum sem földu þá vandlega og forðuðust að nota þá nokkuð tíma svo ekki varð uppvístum þá þótt Sauron reði meginbögnum. Þess vegna heldust þessir þrýr ringar ósörgarir með því líka að selibrimbor silfurhnefi hafði einn smíða þá og hönd Saurons aldrei snert þeim En samt voru þeir undirgefnir ringnum eina. Upp frá þessu linti aldrei styrjöldum milli Saurons og Alvanna. Hvítþyrnilandi var gjöreitt, Selebrimbor vegin og dyrum Mórija lokað. Um þær mundir stopnaði Elrond hálfálfur varnarvirki sitt og hæli í ymladrís sem ennkalluðu Róvatal og þar var vörnum lengi haldið uppi. En Sauron náði undir sig öllum hínum áttarpegunum og útþýtti þeim til annara þjóða miðkarfs og vænti þess að ná þælinu þannig undir vængsin öllum þeim sem gyntust aukinn völd umfram jafningja sína 7 hringi gaf hann dvergum en menn fengu 9 því að þeir voru í þessu sem öðru leiði tammastir viðan og hann misnotaði alla hringana og spílti þeim og áttu auðvelt með það því að hann hafði sjálfur tekið þátt í gerð og það fylti þeim hræðileg börflun því að þeir sviku og gert spíltu sem notuðu það þær karnir voru að vísu harðir í horna taka og æði erfitt að þjónka við þá þeir tola aldrei forræði annarra þær erfiðta komast í boss þísk kapgerðir og þeim verður ekki umbreytt í vofur það eina sem þeir hugsuðu um var að komast yfir auðaveifi og hringarnir væktu með þeim óvígráðanlega græðgi í gull og vissulega átti mart illt eftir að hafa stjúpt uppur því sem Sauron tók sér til tekna Sagt er að grundvöllurinn undir hverjum einasta hinn að sjöa rísaföksni gullhauga fornudvergakonungana hafi verið einn lítill gullhringur. En öllum þeim sjóðum hefur verið rænt fyrir löngu. Dregarnir hafa tæmt á og sömir hinna að sjöatvergarhinga eftust í eldi, en aðra tók Saurun aftur til sín. Öðveldara varð að ánætja mennina. Þeir sem notarðu sér þá nýjur hinga sem þeim var útbytt, urðu voldu um sína daga konungar, séð skrattar og stríðskappar. Þeim loknaðist sigurfrægð og ógræni auðæfa. En það íurðu þeim af falli. Þeir örluðust af þær virðist einhverskonar óstöðvandi líf sem hins vegar varð þeim óþolandi kvöl. Þir gátu verið á ferli er það um sýndist svo ósínulegir hverju auga undir sólinni. Og þir gátu séð hluti sem ósínulegir voru dauðlegum mönnum. En oft söguðu þeir ekkert nema um vofur og ímyndiðar blekkingar sögurans. Hver á fætur öðrum, fyrr eða síðar, eftir meðfætum styrk og eftir því hversu góður eða slæmur tilgangur þeirra hafi verið í upphafi, urðu þeir frælar undir ánöð hringsins sem þeir báru og gjörsamlega á valdi hringsins eina sem Sauron bar á fingri sér. Blasiða 324 Og að lokum urðu þeir ósýnulegir til eilíðar nema þeim sem var með ráðandi hringin og þar með hurfuð þeir inn í ríkis guggans. Þannig urðu þeir naskúlar eða ringvómar. Hræðilegustu þjónar óvinarins. Myrkrið fylgdi þeim og rættir þeirra urðu sem náhljóð. Þannig óks græðki og stórlæti saurans úr hófi. Þangar til hann kunni sér engin takmörg og ákvæða gerast höfðingi yfir öllu á meikarði. Tór tíma álfonum og leggja á ráðinn um endanlegt runnúmen. Hann vilt ekki líða neinum frjálsræði, nýja þóla neinum að etja kappi við sig og kallaði sig sjálfan jarðardróttinn. En gatan efan vildi settu á sig grímu efan þurfti al blekka sjónir og þykjast vera vitur og fagur. En þó lit betur að stjórna með ofbeldi og ótta ef annað ekki dygði. Og þeir sem ságu skuggan spreydvast út um veröldina kölluðu hana myrkra dróttinn og nemdju hana óvininn. Og aftur tók hon að safna að sér og stjórna öllu því illþyði sem leymist hafði alla tíð á og undir því að dögum morgorts eins og orkonum sem hlýttu hverri skipun hans og fjölkaði líkast skordýrum. Þannig hófust myrku árin sem Álvar raunar kalla flóttatíman því að þá flýðu margir Álvar vísvegar að að miðgarði vestur á Linda og þaðan yfir hafið svo ekki varð aftur snúið. Margir voru líka dreppnir af Sauroni og þjónum hans. En á Lindum styrti gil veldi sitt svo Sauron þorði ekki að svo komnu að sækja yfir lúnfjöll nýr ráðast á hafnirnar. Auk þess fór gilgælað brátt að njóta stuðnings Anna Annastæðar var Sauron alls ráðandi, en ýmsir voru frjálsuga og leituðu hælis í myrkviði skóanna og hellum fjallanna, en með skelvinguna stöðugt á hælum sér. Í austri og suðri mátti heita að allir menn væru að valdi hans og þeir styrtust vissulega og reistu sér margar borgir umgirtar steinmúrum, en það voru þeir mjög fjölminnir gráir fyrir hjáttnum. Í þeirra augum var Sauron bæði konungur og guð, og þeir báru óttablandnað lotningu fyrir honum því að hann umkringdi bústaðsinn logandi eldi. En þar kom þó að framsókn Saurons um Vesturvang var heft. En og líst var í sögu númenna að Karlabet var öllum glæsibrag og sameinuðu herfaldi númenna á hátindi veldisins stemt gegn honum svo öplugu að þýðingalaust var að veita nokkurt viðnám en Sauron var fljótur að sjá sig um hönd og hugsaði sér að ná því fram með bróðum sem ekki fegst fram með valdi. Því hvarvanum skeið frá miðgarði og hjælt til númenalands sem Gísl Tar-Kaljóns, eða Ar-Faradzons, konungs. Og þvar tvaldist hann í besta yfirleiti, þangatil honum hafði tekist að spilla innræti flestra eigaskikja og eitjað þeim út í stríð við varla, og þannig kom að stað runið þeirra eins og hann hafði tilætlast laðs í 325. En það hruðin varð margfælt stórfengleira en hann hafði nokkuð tíma getað ímynda sér því að hann hafði ekki tekið með í rekningin það óhemjandi apl sem vestur dróknar bjúku yfir eða rittust. Heimurinn klopnaði í sundur og glefti númenor og hafið hultist yfir það en Sauron hrapaði sjálfur niður í afgrunnin. En Andi hans reysið báttur, klíði á myrkum vindum til miði garðs og leitaði aftur á heimaslóðir. En nú komst hann að því að í fjarvistu manns af við gilgalað álva-kónungur nota tækifærið og þani veldi sitt yfir ómældar víddir í norður og vestur héru við jafnvel austur fyrir Þokufjöll og um bakka Mikla fljótsins að jöðrum stóra græna og nálgaðist virkin miklu í Mordor, þar sem Sauron hafi áður styrt sig í sessi. Og nú snýr Sauron við og byrjaði aftur að treysta vígi sitt í og hugsaði ekki um annað en að ná hemdum með nýr ristir Í hinu miklu hamferrum öfðu nokkrir íbúar Númenors bjargast frá torttímingu og flýði austur um hafi eins og lýst er í Númennasögunni. Hefðingi þeirra var Elendil hinn háfi og synir hans Ísildur og Anarion. Þeir voru raunar frændur Gilgala's álva konungs afkomendur Elrosar. En þær höfðu ekki látið blekkjast af fagur gala Saurons í Númenor og neytuðu að fara með á hendur vestjordrótnum. Þeir mannuðu flóta sinn með öllum hennum trúföstu og yfirgáfinúmenor áður en það ræpati í hildýpið. Allir voru þeir voldu í og skeipið þeirra sterk og stór, en þeir lendu í fórveðrinu sem lyfti þeim á bylgjutoppanum upp í skíin, svo þeir bárust eins og stormfuglar upp að strandum miðgarðs. Bylgjur hafsins báru elendir að landi á lindum, Og þar tók gil sem vini. Taðan held hann upp eftir lúnfljóti og stopnaði sér ríki að baki lúnfjöllum. Og síðan dreifist hjóðans víða um vesturstjórð, erijator, um bakkar lúnfljóts og brúnavíns. En höfuborgans var sólróðaborgin, Annúminas, við aftanskæru vatn eða neynvíjal. En númenarans settist líka að í fornistu á norðurásum og einnig í rauðhólum, kardólann og í rúruhæðum, rútuár og þeir restu mikla virkisturna á törnhólum, emín, beraítt og á vindbrjóti, amon, súl og þar er mikið um forna grafhauga og rústir mikilla mannvirkja, en törnarnir á törnhólum horfa enn út yfir hafið. Sýnirans, Ísildur og Anaríun komu sunnar að landi og hældu flota sínum upp eftir hennu mikla skipgengarfljóti andvin. Það kemur upp í rófana landi og rennur til sjávar út í Belfarlas Og þar stopnuðu þeir ríki sem lendist Gondor, meðan norður ríkið sem elendill fadir þeirra stopnaði lendist Arnur. Blasiða 326 Löngu áður en þeir námu land við andvinni erfljót, hefðu sæfara Númenors komið þar upp höfnum og virkisborgum. Þótt Sauron í Myrkralandi vofði svo að segja yfir þeim í austri. Og nú settist fjöldi hinn að trúföstu frá Númenor þar að. En margir sem þar byggu fyrir voru skildir hinum nýkomnu arfavinum sonum elendils og tókuð því vel á mótið þeim. Aðalborg og höf söðuríkisins varð stjörnuborgin óskiljað og rann mikla fljóti gegnum hana miðja. En númenar restu volduga brú yfir fljótið milli borgarhlutana og á henni voru gnæfandi törnar og steinlaðinn hús sem undursamlegt var að horfa á. Og hályft skip komu upp eftir áni frá hafinu, og löðust að hafnarbökkum borgarinnar. En þeir byggðu einnig öllu borgarvirki í beggja megin árinar. Austan megin var það tunglturnin Mínas Íðil á svolittum hálsi út frá skuggafjöllum, sem skildi halda mordor skefjum, og vestan megin árinar sólarturnin Mínas Anur undir hlýðum bláhnjúks eða myndulínsfjáls, sem skildi vera vörð kegð mittlumönnum í dölum. Tunglturnin var bústaður Ísilduls en í sólusturðinum hafði anarjón bækistöð. Þeir stjórnudur ríkinu sem félagsbúi og var hásetjum vera skipað hlýð við hlýð í rísahöllinni í óskiljað. Þetta var aðal byggð númenna í Gondur, en fleiri undursamleik og öblumannvirki ristu þeir í landinu á stórveldistíma sínum. Svo sem hinn að miklu stöpla konungana í argonatagljúrum, kjálmsvirki við glithella eða aglarond og svarta á erkihæð eða erekk. Enn fremur má nefna hamrahringin mikla í Angrenost sem menn kalla Ísarngerði með turninum mikla orðanka sem var gerður úr óbrjótarlegum steini. Flóttamennirnir fluttu með þessir yfir hafið frá númenor mikla fjálfsjóði og dýrmæta og undursamlega arflegið. Frægastir þeirra voru steinarni sjön, líka kallaðir sjónsteinar og hvíta tréð sem óks upp á aldinni mjallegur, neymlótar sem ógsi garði konungsings í himnaborg á Númenor, áðurinn Sauron, hjóða neyður og brendi. En Mjattleik var aftur komin af tungleikinni á Týrjónshæð, sem Javanna ræktaði á Amarslandi, sem eftirlíkinguð ljósatresins stjarneykur. Nú var Mjattleik því einskunnar minnismerki um elda og ljós Valinors, og hún var gróður sett við hús í Ísildurs við tunglturnin Mínas Íðil, því að það var hann sem bjargaði fræginu frá eyðingu. En sjónsteinanum sjö skiptu þeir á mittlisín. Þrjáðverða fekk elendill og sínirans hvorum sig tvo. Steinar elendils voru settir upp á törnhólum, á vindbrjóti og í höfuborginni Annumínas. En sínirans settu sína sjónu steina upp í tungltörni og sólartörni, í orðanka og í höfustanum stjarnborg eða oskiljað. Sjónsteinarnir hafðu þann eiginleika að þeir sem horfðu í þá gáttu grint hluti í fjallægð hvort var í tíma eða rúmi. En mest megnis síndu þeir hluti sem voru umhvervís eða í nánd við hínasteinanna, því að það var eins og þeir köttuðu hver á annan. En þeir sem hefðu sterkan vilja og hugsanakraft, gátu með þartil bæri þjálfun lert að beina sjónsteinanna hvert sem var. Blasiða 327 Með hjálp sjónsteinanna gátu númenar þannig komist hefði ymsum mikilvegum upplýsingum sem ómenirnir vildu leina. Því komst fátt fram hjá þeim á stjórveldistíma þeirra. Þó er sagt að hafi ekki verið flóttamennirnir frá númenor sem reistu turnanna á turnhólum, heldur hafi gilgælað konungur komið þeim upp fyrir vinsinn elendil. Sjónsteininum á turnhólum var komið fyrir í hæsta hæstaturninum sem nefndist stjórnuvæður eða elostýrjón. Þángað lagði elendil oft leið sína og í steininum gætt hann skynstum yfir aðskilnaðarhafir þegar hann þjáðist mest af heimþrá. Og talið hefur verir að þaðan hafa hann jafnvel geta greint turnin á forvalalandi á eiginu einu, þar sem áttundi og sjálfur stjórnunarsteifnin var til húsa, og erfist enn. Steina þessa gáfu eldar Amandili föður elendils til hughristingar innum trúföstu á Númenor, þegar þeir voru offsóttir undir skugga Saurons. Þeir voru líka kallaðir pármatýrar eða þjarskiknar. Í runi Númenors tókuðu þeir þá með sér til miðkars, en nú eru þeir allir löngu glataðir. Þannig stoknuðu flótamennitinn frá Númenor sín upplugu ríki Arnor og Gondor. En ekki leið á löngu áðurinn þeir urði þess varir að óvinurinn Sauron var líka snúin aftur. Hann kom þangáð að laun eins og áður var rækið. Til síns forna konungdæmis, myrkraríkisins Mordors, að baki skuggafjalla eða Eiffel dúað, og átti hann það er landamæri yfir Gondorríkið sem var næst fyrir vestan. Þar innan fjallarhingsins var mikil lægð sem kallaðist skuggadalur en einnig draugasletan. Þar að það áður reist sitt volduga og kröftuga virki barat dúr eða myrkraturnin skamt frá hinu ofsafengna eldfjalli sem álvar nefndu órodrúin eða eldriðju. En var einmitt vegna eldvirkni hennar sem hann hafði valið sér setur þarna, því að hann nótverði sér eldin sem ólgæði þær undinniðri í yðrum jarðar í göldrum sínum og málmsmýðum. Þar var það einmitt í eldriðju í miðju mordurlandi sem hann mótaði ráðandi hringin, hringin eina, í ofur hýta eldfjálsins. Nú grúðan sig þar látt í myrkriðnu meðan hann var að láta sér vaksa nýja líkamslögun og hún varð hræðileg því að hann hafði glatað sinni fyrri mynd þegar hann rapaði niður í heildýpið í tortímingu Númenols. Nú setti hann ringin aftur upp og klættist skikku valdsins og slík var yllfísin og hadriði augum Saurons að aðeins fáir meðal álfa og manna þorðu að horfast í þau. Sauron fór nú að fullum krafti að undirbúa stríðið við elda og menn á vesturstorð og byrja var að kynda af krafti upp í bálinu í fjallinu. Læs ég 328 Reykkófið frá eldriðju lagðist eins og öskuský yfir landið og sástur fjaska og barðist vitni að Sauron var í snúin aftur. Það gá við fjallinu eldriðju nýtt heiti sem var Amon Amart eða Dóng Stinga og Sauron satnaði saman ógrinnum liðs úr austri og söðri og þar voru ekki fáir af þinnum eðra kynþætti númenna. Því að meðan Sauron dvaldist í númenor hafðu nú tekist að snúa næstum öllum landsmönnum til myrkurs. Því voru margir númenar sem hafðu silt í austurveg og stopna þar virki og byðir þegar á bandi hans og fúsir að hlíðunum og þjóna á miðgarði jafnt og áður á númenur. En vegna hins mikla valds gilgalas konungs höfðu þessir liðhlaupar, margir þeirra voldugir höfðingar, mest sestað í suðrinu lengst í fjaska. Og þar voru einkum tveir Þegar herumur og fúinur sem reysi upp til mikils veldis með alhaðraða, fjölmönrar og grimrar þjóðar, sem byggða víðastu mikil lönd fyrir sunnan mordur, handan ósa andvinjar fljóts. Þegar Sauron taldi stundina upprunna, gaf hann því ráðist með feknanlegu liði á hitt unga gondurríki, og hann hernam á svipstundu tunglturnin mínas íðil, og tortíndi hinnu hvíta tríja ísildus sem þarúks. En Ísildur komst undan með græðling af þrénu og sildi með konu sinni og sonum niður eftir fljótinu og frá ósum andvinjar sildi hann út á hafið og til norðustranda til að leita hjálpar eilendilis. En Anaríóni tókst að verja stjörnuborgina óskiljað gegn umsatustlíðinu og hreikjað það aftur yfir ána og upp í fjöllin. Ekkert lát var þó á liðsapnaði Saurons og Anaríón var að býta í það súra epli að konungsríki hans myndi ekki vara lengi ef honum bærist ekki liðsauki í bráðasta. Nú settust þeir elendill og gilgalað á raukstóla og sáður brátt á higgjavíti sínu að veldi saurons yrði óstöðvandi ef hann fengi ráðast á óvinni sína staka hvern út að fyrir sig. Í stað þess að þeir samanuðist gegnunum. Þess vegna komu þeir nú á samtöku með sér sem er kalliðu hinsta bandalægir og brátt hafið þeir sapnað saman ógrunum liðs, álfa og manna og lögðu stað í hinn mikla herrleiðangur í Östurveg. Þegar allt liðið var samankomið og áði í Rófadal, var það fríðara og betrun vopnbúið en nokkur annar her sem síðan hefur sérst af meðgarði, og voldur í fylking hafið aldrei verið þar á ferðinni síðan Valar gerðu allugu sína að þengi, þengi rýma í heiftarstríðinu. Frá Rófadal hjælt stórherr þessi yfir þókufjöll eftir mörgum fjallaskorðum og kom niður að andvinnjarfljóti. Þar mættu þér herr Saurons fyrir hliðum myrkralandsins á orustustléttunni á dagorlöðum. Í þerri orustu, sem nú brast á, skiptist allt sem liði í flokka. Jafn fugglar og fé, Aðeins álvarnir börðust óskiptir og fylgdu gilgalaði að málum. Blasiða 329 Þá er tóku þátt í slagnum á kvora hliðina sem var að því skiltu að dörins þjóð frá Mórija barðist gegn sölunni. Herskarar Gilgalas og Elendils hafðu segur, því að voru þá enn máttuðir, og númenarnir sterkir og hávæsnir og hræðilegir í reyði sinni. Engin fekk staðist fyrir ægli spjóti Gilgalas og sverð Elendils skaut jæmt orkum og mönnum skelkibringu, að því að af því lísti sem sól og tungli og var það nefnt narsíl sem þýðir sól og máni Gílgalað og elendill eldu flóttan inn í myrkraland Mordor og þeir umkringdu virki Saurons og heldu upp í í sjö ár og þoldu mikið tjón af eldstrókum og kastskeitum og þrumuflegum ofinarins því að Sauron gerði margar útráðsir. Þar á draugasletjunni fjall anaríun sonur elendils og margir fleiri kappar. Að lokum var svo hart solfið að Sauronni að hann kom sjálfur útrúr virkinu og glimti við gílgalað og elendil og letu báði lífið fyrir honum og þegar elendil hneig skallan svo þungt til jálðar að sverðið narsýll brotnaði undir honum. En Sauron fjall einnig í valinn og þá bar Ísildar að honum og með öðru sverðsbrotinu af narsýli sverði föður síns því sem hjöldum hjóan meginbögin af hendi Saurons og tókan trustataki. Sauron var þá gjörsigraður og yfirgjaf líkama sinn, en Andians flýði burt og fór í félur í eyðimarkum og tók ekki eftir á sig sínilega mynd fyrir hann óra löngu síðar. Þarmeð urðu þáttaskíl og hófst þriðja heimsöldin á eftir fornægrónum og myrkuáronum og þá leifnaði enn vonin með minningunni um fornagleðidaga og eftir tók við hvítatræ elda að blómkast í hallarkorðum mannkonunga því að Ísildur gróður setti grælingin sem hann bjargadi til minningar um bróður sinn í borgarvirki Anors, skömmu áður en hann lagði af stað í herliðongur frá kondur. Þjónar Saurons voru gjörð sigraðir og drefið á dreif, en tókst ekki fullkomlega að útryma þeim, og þó að horri manna sneri nú frá Ílsku sínsvegar og yrðu þegnar ervingja elendils, voru ennmargil sem myndust Saurons með trega og voru áfram í hjarta sínu fjandsamlegir konungsvíkanum á vesturstjórð. Myrgra var jefnaður í jörðu, en undirstjöðunar voru ekki upprættar og margir vissu af þeim. Til vonar og vara ætliðu númenar að setja strángan vörð um mordor, en verðinir héltust þar ekki við af óttanum við minningu saur og nálaðinni við domstingu. Draugasleftan var líka öll hulinn þykku lægi af ösku. Fjöldi álfa og margir númenar og menn í bandalægi við þá höfðu farist í umsátrínu, Og þar var hinna að miklu leiðtóka elendil sinns háva og hákonung sinns skil galas sárt saknað. Blasiða 330 Aldrei hefur síðan verið sefnað saman því líku liði. Nér nokkuð tíman komist á jafn náið bandarlag álfa og manna, en eftir að elendilt fjell, kornaði sambandið milli kynstofnana. Þá gerðist það að hinn vísu mistu sjónar af meginbögnum. Hann hvarf án þess að menn hefðu hugmynd um hvað af honum hefði orðið. Án þess honum hefði verið eitt. Því að upplýst var að Ísildur vilti teki afenda Arrandi og Sildanúan þegar þeir rættu víðan um uppgjör stríðsins. Þeir lögðu af honum að farkunum í logum eldreyðju þar sem hann hefði verið sleginn. Nú þegar hefði svo gott tækifæri til þess. Þar með myndan eigjast og valdi Saurons vera hrekt varanlega. svo hann yrði aldrei en ílsku í auðninni en Ísildur virti öll ráðverja að vertu og svaraði Ég tek hann upp í víksbætur fyrir föðu minn og bróður. Var ekki líka ég sem greyti óvinninum banahaukið? Svo var komið fyrir honum að hann heitlaðist af óvijafnulegri fegur þringsins og gati ekki hugsa sér að láta eyða honum. Heldur kastaði hann eignsinni á hann og snýri heim til mínas anor þar sem hann gróður setti kvítatrétt í minningu anari hans síns en brátt hvarfann á braut, eftir að hafa ráðstafað suðurríkinu í hendur menelgli bróður sinni sínum. Hann hafi með sér ringin og ætlaði að gera hann að dýrmætum erðagrip eftar sinnar. Hann ferðaðist í norður frá Gondor, sömuleið og eilendil fæðir hans hafið komið. Hann hafi ákveðið að gefa suðurríkið eftir, því að sjálfur ætlaði hann að taka við ríkiföður síns á vesturstorð, sem var svo fjall fjallri í skuggum myrkralandsins. En á auleiðans og riddaraflotts hans norður með Andvinnærfljóti varan yfirbugaður af sveit orka sem lágu í leinum fyrir unum í hlíðum Þokufjalla. Þeir réðust á þá að óvörum í herbútum sem þeir höfðu reist milli græna og mikla fljóts sem heitaðist líður flóar eða löknin glórún því þeir voru kærulausir um varðstöðu heldti og allir óvinnir væru úr sögunni. Þar féllu er allir í flokki hans þar á meðal þrír eldstu sýnir hans Erlendur Aratan og Sirion. En eiginkonu sína og yngsta svoan varlendil að hann skilir eftir í örugum höndum í Róvatal þegar hann hjælt út í stríðið. Sjálfur slapp Ísildur í fyrstu með hjálp ringsins þegar hann varð ósynilegur þegar hann setta hann upp. En orkarnir gátu samt eldan eftir líktinni og slóðans sem sást á jörðinni þangatilann komaði fljótinu og stifti sér í það. En þá sveik ringurinnan til að hefna höfundar síns með að renna af fingri hans týndist hringurinn í vatninu. En við það sáu orkanir hann, þar sem hann tók sundtökinn í strömmnum og skutu hann mörgum örfum og urðu það endalók hans. Blasiða 331 Aðeins þrýra mönnumanns komi stað og urðu þeirra brjóta stangandi yfir fjallaskörðin, mjög erfiða og langa leið. Einn þeirra var óttar skjaldsveinn Ísildurs en hann varð veitti og færði með sér brotin af sverði elendils. Þannig komst narsýll í hendur valendils erfinga Ísildurs í Rófadal, en blaðið var brotið og glampið þess slokkin, og stálans varð ekki strax soðið saman að nýju. Og meistari Elrond sá fyrir að það er ekki gert fyrir en meginböðurinn hefði fundist aftur, og Sauron færði á kreik á nýjanleik, en bæðiálfar og menn vonuðu að til þess kæmi ekki framar. Valendill kom til ríkis og setti stað í höðustanum Annumía minas. En bæði númenum og þeim mannum af estur stórð sem þeim fyldu hafði stórlega fækka svo að þjóðurinnar gátu ekki lengur byggt allar þá staði sem elendill hafði reyst. Svo margir hafðu nýið í valinn á orðustusléttunni í umsaldrunni í mordur og á slíðurflóun. Og svo var komið eftir daga jörundars sjöunda konungsins eftir valendill á hásæti Arnór ríkisins að Dundanir norðusins sundruðust í ótar smákónunga skekla, svo að óvennirnir gáttu brotið á undir sig hvern á fætur öðrum. Öllum þessum þjóðum fór fækandi með árunum og tegnd þeirra leið hjá. Eftir stóðu aðeins grasi grónir gráðhaugar. Að lokum var ekkit orðið eftir af þeim nema hópar undanlegra útlaga, ráfandi og í fjölum á fjöllum og heiðum og engin vissi hvar þeirraftu heima, nýja hvaða tilgangi ferðir þeirra þjónuðu og upprunni þeirra að röllum glendur, nema í Rófadal í húsi Elronds. Samt varð þittu erfingar Ísildus af trúmennsku sverðsbrotnarsíls yfir haf margra kynnslóða manna, innan sömuættarinnar, frá föður til sonar, í beinan kallega. Á söðurslóðum virtist Gondorríkið allar að verða baranleira, og um skeið jókst veldi þess og glæsi bregur mjög að það var farð að minna á öðleif og tegn númenors, þrír er því mikla hrún Háa turna reisti Condorathjóðin öflug og öruggar hafnir með miklum skipaflóttum og hin vængjaða kórónamannkonunga hennar naut óktablandinar virðingar meðal fjölda í mörgum löndum sem tæluðu hinn ólíkustu tungumorð og um jafn margra kynslóða fjöld blómgaðist hvítatrið við hús konungsins í Mínas Anor þar sem það hafði vaxið upp af frægitréssins sem Ísildur hafði bjargað frá því að í hafið í Númenor sem aftur var að frægi trésins á forvalalandi og þar áður á valalandi í árdaga þegar veröldin var enn ung og óspilt. Blasiða 332 Þó kom að lokma því á hraðflegum árum meikars að Gondorríkinu tóka hnykna og ætt meðnendils sonar Anaríjóns að spilast. Þegar númennar tóku að blanda blóði við sér óæðra manna. Vald og viska að reyna og æfiskeið að stýttast, meðan þeir sváfu á verðinum yfir Mordor. Og á dögum telinmars 20. og 3. konungs af ættmenildils barst mikil drepsótt með myrkum vindum yfir landið úr austri og hún laust konungin og börnans spana höggi og fjöldi annara íbúa Gondors létt lífið. Þá voru virkin á landamærum Mordors yfirgefin og tunglturnin mannlaus meðan ílskan laumaðist aftur inn í myrkrarlandið og askan á draugaslettunni Gorgorót blés upp í kvöldum vindi, og svartar verur voru þar á sveimi. Það var jafnveld sagt að þetta væru engir aðrir en úlíararnir, sem Sauron kallaði naskúla. Hinn er nýju ringvomar sem hafðu svo lengi leið í láginni, en snýru nú aftur til að undirbúa jarðvegin fyrir meistaransinn, sem enn var tekin að bóruna upp. Og á dögum Jörnils konungs skall reyðarsla í Þeir komu æðandi að næturlegi yfir skörðin á skuggafjöllum, tóku tunglturnin mínas íðil undir sig og umbrettu honum í slíkan hryllingsstað að menn forðu ekki einu horfa til hans. Þaðan í frá var hann kallaður mínas morgur eða draugaturnin og þaðan gengu stöðu ternadaragirinnar gegn mínas anor fyrir vestan fljótið. Og þá var höfustafurinn Óskilíað stjörnuborgin vegna manneklu þegar orðin auð, borg rústa og drauga. En Mínas Anor stóðst allar ára sér, og nú var breytt um á henni og hún kallur Mínas tírið eða varturnin. Þegar þar letu konungarnir reisa í borgarvirkinu hinn kvíta törn, svo ægifagran og skínandi kvítan, og svo himinháan að auka hans leit yfir óta lönd. Súborg var enn óhagganleg, stolt og öplug, og í henni blóngaðist ennum sinn hitt kvítat við hús konungsins. Og fyrir framan hana vörðu Leivar mún númenna en leiðina yfir fljótið gegn öllum hryllingsögnum draugatyrnins og gegn öllum óvinnum meystjussins hvort sem þeir voru orkar ófræskur eða illir menn. Og þannig mynduðu þeir varðstuðu og hlíf fyrir löll löndin auki sér. Og fyrir vestan andvinnarfljóti forðuðu þeim frá og eðingu. En stóðst mína stírivirkið á hlaupinn dögum Jörnils sonar hans Jörnið kýðasta konungs kondur. Hann var sá sem reið aðleinn að hliðum mína smorgúl til að mæta áskorun nákonungsins, höfðingja vómana, til einnví í En naskúlin sveik hann með, með svífurðilegum hætti og færði hann lifandi inn í kvalakastalann og engin lifandi maður fekk séðan framar. Nú skildi jörnir ekki eftir sinneinn erfingja og þegar konungsættin var á þrótum Tóku ráðsmenn af Ættmar Dílssins skoða ráðsmans við stjörnborgarinnar og síminkandi ríki hennar. En Jóharrarnir riddaraþjóðin á norðri komu til aðstúvar og settu staf á hinn víðu grasivöxnu jörmörk og á rónásheiðum sem áður nemndust Calenardon eða Grænuvellir og voru hluti í Gondor ríkis. Blasið 333. Jóharrarnir studdu höfðingi borgarinnar í stýrjaldönum. Þar fyrir norðan við Rárósfossa og Argonada hlýðin voru annaskonar varnir með fordlegri hætti sem mennirnir vissu lítið um. En allar vættir dyrðust ekki að nálgast þau svæði, að minnsta kosti ekki fyrir en hinn myrki höfðingi þeirra Sauron kemi eftir fram. Ekki einu sinni ringvómarnir dyrðust eftir dagarjörnils að fara yfir fljótið, nýja koma út úr sínum draugaturni svo sínilegir væri mönnum. Allir byðu þeir komu höfðingi síns. Alla daga þriðju heimsaldar, eftir fallgil galas, hafði mistari Elrond búsetu í Rófadel. Á þangasóttu til þess margir álvar og aðrir af ýmsu á meðgarði sem bjöggu yfir visku og valdi. En sjálfur varði þetta hann um margar kynstóðir manna minningar af öllu því fagra sem gerst hafði. Bústæður Elronds var líka hæli fyrir marga þreytta og kúgaða, með þjálfsjóðum hollráða og vitulegra hefnað. Þar gáttu erfingar Ísildurs ætið leita skjólus, bæði í æsku og ætli, sækir frendseminar við Elrond sjálfan. Og vegna þess að hann skildi af viskusinni og fórspá að út af þeim ættstofni myndi koma sá sem falið erði mikill hlutskipti við lok þeirrar heimsaldar. Og þess tíma beðu brotin af sverði Elendils, sem falin höfðu veðið varðeistu Elronds þegar dagar dundana myrkvöðust og þeir eruðu farand þjóð. Þannig var Rófadalur orðin höfuð bækistöð há alvana á vesturstorð, en líka byggu leivar þegna gílgalas hálfakónungs í rökkurhöfnum á lindum. Stundum fóruður á flakk um vesturstorð, en lengstum tveldustur við sjávart síðuna, þar sem þeir byggu og hældu við álfaskýpunum sem stóðu hennum árbórnu til reyðu, hvenar sem þeir eruður leiðir á heiminum og sildu í vesturveg. Sirdán skipastmiður var höfðingi hafnanna og máttugur meðal vitringanna. Álfarnir varð þettu enn óskartaða ringan á þrjá. En hinnir vittru máttu aldrei nefna þá á nafn. Og jafnvel hafðu fáir álfa hugmyndum þá, nýja hvar þeir voru geimtir. Samt voru þeir enn til eftir fall Saurons og máttur þeir að stöðu þetta derki. Og þar sem áhrifana frá þeim gætti, ríkti gleði og alltaf laust við vandræði tímana. Af því gáttu margir álfaráðið undir lok þriðju aldar, Að hringurinn með hinnum bláa safílsteini myndi vera hjá Elrond í hinnum fagra Róvatal, húsinu þar sem stjörnundar skynu skærast. Meðan hringurinn með hinnum hvíta eitilsteini myndi vera í Lóriðinslandi þar sem lafði í Galatríel bjó. Hún var drottning Skóarálfa, eigin kona Seleborns frá Dóriðat. hún var af ættum og myndi ártakstundina á undan öllum dögum á Valalandi. Blasiða 334 Hún var máttugust og fegulst allra álfa sem eftir sáttu á miðgarði. En hvar rauðirringurinn með rúbínunum var neyður komin, var með öllu hulið allt til loka aldarinnar. Engir nema Elrond, Galadriel og Sirdán vissu hverjum hafði verið fælið að geiman. Þannig var það að á tveimur svæðum á miðgarði varðvittist unaður og fegul álfanna og skert allt til loka þriðju aldar. Það var í Rófadal og í Lórienslandi hinnu hulda í tungunumill silfulindar og andvinnjarljóts þar sem trén báru gullblóm og engin orki, ný aðrir í tvættir, dyrðust að stíga fæti. En þær rattir heyrðust meðal álfa í fórsbá að ef Sauron reysi enn einu sinni upp, myndi hann annarkort finna meginbögin sem var týndur, eða í bestalagi að andstæðingar hans myndu komast yfir hann og eið honum. En í báðum tilvikum myndu álfaringarnir þrýr missa áhrif sín og allt sem þeir beðu upp myndir nýja. Þar með erðu álfarnir að hverfa út í rökkurmóðuna og ríki manna að taka við. Og þannig fórðað einmitt. Hringurinn eini og hringarnir sjö og nýju tórtímtust. En hringarnir þrýr voru færðir í burtu og með þeim laug þriðju heimsöld. Og þar með líða sagnir elda af mikarði undir lok. Undir lókin kom hnygtími álfa Þegar síðasta blómaskeið þeirra austan hafs förnaði fyrir vetrinum. En gengur nóldar um handanlöndin, máttugastir og fegurstir allra barna alföður, og eiru döðleira manna máttu enn nema rödd þeirra. Marga fagra og undursamlegar hluti skildu þreftir á jörðinni, en á miðkarði eftir líka eftir a margu ítlu og hræðilegu. Þar voru enn orkar og tröll og drekar og ófreskur og margvíslegar aðrar verur og vættir í skóanum sem menn muna ekki lengur hvað hétu. Þvergarnir hæltu áfram að yðja í hæðum og fjöllum og smíðuðu af endalausri þorinmæði og vandvirkni hluti úr málmi og steini sem ekkert fær nú jæpnast á við. En veldi mannana var í bíkerð og allt var undirortið breytingum á flugvandi ferð. Þartil allt í einu að myrkra drottin leitt aftur á sér kræla og í þetta skipti östur í myrkrið. Áður nefndist hann stóri grænisgógur og víðir salirans og gangar voru þá yndislegt atkvarf margra smátyra og kvellrættara söngfugla. Þar var ríki þrændilis konungs undir eik og beiki. En eftir langan tíma þegar um það byrð þriðjungur þriðju eldar var liðin var eins og einhver skuggi laumaðist hægt og sígandi inn í skóginn að sunnan. Og þar var óttin á ferð. Í skuggalugum röðrum blóðþyrst rándýr voru á veiðum og grimmar og ógjæslegar skepnur lögðu þar gildur sínar. Blasir það 335 Þá breyttist nafnið á skóginum, og hann kallaðist myrkviður, því að nátt skugarnir lágu þar djúft og fáir þorðu að fara í gegnum að nema um norður hlutan, þar sem álfa þjóð þrændils engat stugga þínu ítla burt. Engin vissi í fyrstu hvaðan allir þessi óaugnaður kom og langur tímileið áðurinn jafnir hennir vísu komust að því. Það reyndist vera skuggi Saurans, forbóði um endurkommu hans. Þann kom utan af hinum víðastum miklu auðnum í austri og settist það í sjöðurhluða skóarins. Þar fór hann smám saman að vaksa og taka aftur á sér líkamsmynd. Bústæður hans var í myrkri klettaborgi skóginum og þar ylkaða hann sinn galdur. Allir óttuðust seyskratan í dór guldur eða násuguna eins og sömur kalliðan, en þeir gerðu sér ekki grein fyrir því í fyrstu hve mikil hættan var. En um líktleiti og fyrstu skuggana fór gæta í myrkviði, komu á vettvang á vestur hluta miðgars, svo kallaðir ystarar, sem mann kallaða vitringa eða vitka. Engin nema sýrdán í höfnum vissi hvaðan þeir komu, Og hann saði engum nema Elrondi og Galadrieli að þeir kemur vestanum haf. En síðar kom upp sá kvittur meðal álfa að þeir varu sendi búðar til þess að mæta veldi Saurons ef hann skytti rísa upp á ný. Og til að kvetja bæði álfa og menn og allt lífandi sem hræðist til góðra verka og hetutáða. Þeir byrtust í mynd manna sem öldungar, en þó mjög kröftugir, en þeir byrtust lítið með árunum og letu ekki á sjá af elli. Og það þóttir mættu þóla miklar áhyggjur og erfiði. Þeir byggu yfir mikilli visku og valdi bæði til hugar og handa. Þeir voru víða og fergli meðal álfa og manna og gáttu tala við dýrin og fuglana. Íbúarmiðgals nefndu þá ýmsum nöfnum því að þeir gáfu engum upp rétta heiti. Fremstir þeirra voru þeir sem álfar kalluðu mýþrandýr og kúrunýr, en mennirnir á norður slóð kalluðu þá Gandalf og Saruman. Kúrúnýr var þeirra eldri og kom fyrstur, en á eftir honum fyldum í þramdýr og ráðagestur, en aðrir ystarar heldur til austur svæða miðgards og koma ekki að þessari sögu. Ráðagestur var sérstakur vinur allra dýra og fugla, en Kúrúnýr hafði mest saman við menna en hann var með kettn í orðum og snjallast mýða ímsan tækjabúnað. Mýðrandýr gerðist nálast í ráðgæði Elronds og Alvanna. Hann var stöðutt á ferli í norðrinu og vestrinu en tók sér hvergi fastan bústað. En Kúrunir fór líka í Östurveg, og þegar hann snýri til baka hafða hann bækistjöð í orðfangaturni í Ísartgerði sem núminar höfðu reist á stórveldi stíð sinni. Vökulastur vitkarna var mítrandýr og hann var alltaf á verði út af skugganum í myrkviði og meðan flestir hjældu og þær væri aðeins ringvómarnir að verki, Óttaðist hann að umværi að ræða fyrstu ummerki þess að Sauron sjálfur væri að komast á kreik. Hann tók því frumkæðið með því að fara sjálfur í heimsókn til dór guldur. Þá laði segisgrættin á flóta undanónum og eftir fyldi um hrýð ótreiggur frýður. 336 En þar kom að Sauron snyri enn eftur og valdans jökst. Þá var það sem haldinu var fyrsta ráðstefna vittkanna eða kvíta ráðsins, eins og það var kallað. Fundin sáttu Elrond og Galadriel og Sirdán skipasmiður og nokkri fleiri höfðingar elda. En með þeim voru Mýðrandýr og Kúrunýr. Það varð úr að Kúrunýr, sem sagt Saruman, var kosinn forseti ráðsins af því að hann hafði mest allra rannsaka sögusaurons og gömul brögðans. Galadriel hafði lagt til að Mýðrandýr yrði forseti ráðsins og Saruman í græmdi stað því að hann var orðinn og og drottnumleggjart. En Mýðrandýr hafnaði stöðunni af því að hann vildi ekki heyra undinni, nema þann sem sendan, og ekki vera bundin á neinum föstum stað, nér hlýðan einum kvaðningum. En upp þessu fór Saruman að rannsaka ennáunar öll þau fræði sem snertu máttarbögana, tilur þeirra og alla sögu. Nú fór skugginn svo hraðvaksandi að Elrondi og Mýðrandýr var hætt að lítast á blíkuna. Því lagði mýðrandir út í mikla háskafur, að heimsækja að nýju dólgúldur og hryllingsgreifjur seisgrættas, og þá komið ljós að ótti hans var ekki ástæðulaus. Hann komst að þínu rétta og slapp við ítlan leik. Hann sneri aftur til Elronds og mælti, því miður reyndi skrunur okkar réttur. Hér er ekki aðeins einn af hringvómanum og ferð. Það er Sauron sjálfur sem hefur aftur tekið á mynd og magnast stöðugt. Nú leitast hann þið að ná undir sig öllum hringunum, en umfram allt leitar hann að hringnum eina og hefur sérstakka gátt á öllum afkomundum Ísildurs ef þeir skildu enn lifa á jörðinni. Þá mælti Elrond. Á þeirri stundu sem Ísildur tók ringin og vildi ekki láttan af hendi, skapaðan þandóm að Sauron skildist nú að eftur. En sem betur fer er ringurinn eini tindur, mælti Míðrandýr, og meðan hann kemur ekki fram höfum við bólmagn gegn óvinninum, svo framalega sem hann sjöfnum kr og draugum aðgerðir ekki á longin. Nú var hvítaráðið kvatt saman, og mýðrandýr kvatti til tafarleysra aðgerða, en þá brá við að kúrunýr mælti gegn því, og lagði til að þeir skildu enn býða um og sjá hvað setur. Því að ég hef enga trú á því, sagði hann, að ringurinn eini finnist á miðgarði. Ljóst er að hann fjalli í andvinnirfljót, en fyrir svo lungu að ég tel einsýnt að hann síðan hafi borist út í hafið, og þar muni hann liggja til endalokana þegar allur heimurinn leysist í stundur og djúpin hverfa. Þess vegna var ekkert aðhafst að sinni, þótt kvíði sagt ég að Elrond og hann sagði við mýðrandýr Þráttir þetta uggir mig að ringurinn eini finnist og þá mun stórstyrjöld bresta á og með henni ljúka þessari öllt. Blasiða 337 Ég sé fyrir að þenni muni ljúka með því að myrkrið tegur völdin, nemaðan einhver tilviljun sem ég get ekki séð þýrir yrði okkur til bjargar. Margar einu hinnar undanlegu tilviljanir í heiminum, sagði Mýðrandýr, að stundum bjarga veikar hendur eða viskan bregst. Þannig voru þessir veitringar áhyggjuföglir, en hvorur þeirra gætt ímynda sér að kúrunir hafði þegar sátt sér neyður í myrkar hugsanir og sveikseminn var hann á valdi yfir honum því að var orðinn áfjáður í að finna sjálfur hinn mikla meginbögg, svo að hann einn gæti beitt honum og beitt allan heimin undir sinn vilja. Hann hafði verið of lengi að rannsaka aðfélir Saurons. Í fyrstu í þeim tilgangi að vinna buga honum, en smám saman var eins andi myrklahöfðingjans næði valdi yfir honum og hann fór að líta á hann sem spennandi keppinaut, ánþess að hafa hann okkur óbeitt á verknuðum hans. Hann áleitt að ringurinn sem Sauron hafði sjálfur smí myndi leita húsbónda síns þegar hann kemi aftur fram en ef Sauron væri strax yfirbugaður myndi hringurinn áframvera hulinn. Því var hann reyðubúin að á það að Sauron fengi ennum sinn að leika lausum hala. Sjálfur skyldi hann svo með fjölkingi sinni verða á undan bæði vinnum sínum og óvinninum að klófinsa hringin þegar hann byrtist. Því setta hann börð á svæðið kringum slíðurflóa en þá komst hann A þjónar Thor Guldúds voru þar afastæðar að sveimi að þraut kanna fljótið og farvegi þess. Þar með varðunum ljóst að Sauron hafi líkja komist af því hvernig Ísildr lét lífið. Þá skeltist hann svoan kvarf til Ísartgerðis og víg varðið sem an gat. Þar sat hann og sóktti sér æti íbra ávan í hringafræði, svo sem hvernig þeir voru smíðaðir. En hann nemndi það ekki á nafni við ráðið, því að hann heldt enn í vonina að hann yrði til að frétta eitthvað Til þess kom hann upp víðtæku njósnakerfi og notværiði sér mjög fugla. Því að vitkin ráðvagestur gerði þunum hjálplegur. En hann hafði engan hugmynd um sviksemi hans og hieltist að þetta væri áns þáttur í baráttunni við óvinnin. En skuggin í miskveði var að miskari og þangað streymdi allskonar illtíði frá öllum myrkrahólum heimsins. Nú sameinustu allir þessir kraftar undir einum vilja og einu illsku fári sem aðalega bendist gegn álvunum og síðustu afkomendum númenna. Því var ráðið nú aftur kvart saman og mikið rætt um ringafræðin, en mýðrandýr ávarpaði ráðið og mælti. Það þarf ekki til að ringurinn endilega finnist. Meðan ekki er búið að og hann liggur ekkur stæðar í jörðu, er valdi hans viðhaldið og Sauron mun halda áfram að vaksa og eiga von. Nú er máttur álva og álva vinna á jörðinni miklu minni en forna. Laðsíða 338 Brátt minn Sauron verða okkur áviða, enda þótt hann hafi ekki meginbögin, því að hann ræður í öllum nýjur ringum manna og af sjö ringum dverka hefur hann ná fremur. Því verðum við tafa laust að leggja til allugu við hann áður en hann eplist enn meir og vegs okkur yfir höfuð. Nú samþýtti Kúrún í þetta, af því að hann vildi að Sauron yldi hraðkin frá Dál Gúldur sem var svo nálætt fljótinu. Þannig fengi hann sjálfurnæði til að leita þar betur að ringnum. Þess vegna sturtu þeirn ráði nú í hinsta sinn. Sjó þeir sameinuðust og gátu beitt öllum kraftum sínum. Þeir réðust úr öllum áttum að Dol og hrökktu Sauron burt úr bæli sínu og aftur hreinsaðist myrkviður og varð heilsusamlegur. En aðgerðir þeirra komu of seint. Því að myrkra hörvengin hafði séð hana fyrir og undirbúið öll sinn viðbrögð. Hann hafði sent vomanana en að nýju þjóna sína á undan sér til að útbúa sér nýja aðstöðu. Því var undanhald hans frá Dól Gúldur gert aðeins til að blekja. Brátt snýri hann aftur, og án þess að hinn er vitru gætu nokkuð hamlað í, tilsýns gamla konungsríkis í Mordor, og resti að nýju myrkra turna barat durs. Þá kom hvítaráðið saman í síðasta skipti, og Kúrunir dróð sig inn í Ísarngerði og ráðfærið sig ekki við neitt nema sjálfan sig. Orkarnir fylltu liði og úr öllum áttum, úr fjallagasta austri og sauðri, viðbyggust millimennirnir. Og í miðju öllu þessu uppnámi óta og stríðsundirbúnings fór sem Elrond hafði spáð. Að ringurinn eini fannst aftur. Af svo furðulegri tilviljun að jafnvel mýþrandýr hafði ekki geta látið sér detta slíkt í hug. Og korki kúrunir með saurún hafði hugmynd um það. Því að ringurinn hafði verið tegin upp af botni andvinjar fyrir æfa löngu. Áður en konungsættin fjall í kóndur. Finnlandin var einn lítilmóðlegasti fiskiveðarinn við fljótið og það vildi svo til að hann hafi síðan leitað í kóldi mann felustaf djúft undir rótum fjallana, þar sem enginn gætt orðið þann svar. Þar lá ringurinn hjá honum í óra tíma, alveg fram á árið þegar atlagan var gerð að dál gúldur. Þá komst vekkfarandi einn yfir hann. Sá hafi leitað hælis undan árás orka í fjallanum skriðir niður í helli og neðanjarðaskúta og komist til í hringin. Síðan hafði hann haldið för sinni áfram langar leiðir til fjallæðs lands sem undalegur þjóðflokkur byggði og var ólíkur öllum öðrum. Þeir nefndust peri í hennar, litla fólkið eða stuttlungarnir og bjögu vestalega á vesturstörð. Allt fram að því höfðu álvarum enn lítið álitaðum og korki saurum nýr nokkrir af vitkunum hafðu einu sinni virt af viðlits í öllum sínum Blasiða 339 Af einskerri hefni, en líka vegna árvegni sinnar, fekk mýðrandir fyrstur að vita af hringnum, áður en Sauron hafi nokkuð veður á honum. Samt varð mýðrandir áhyggjufullur og sóttu á hann efasendir, hvernig að það breyðast við þessu. Því að svo magnað var spillingarafl þessar hringns, að ekki verð óhætt að nokkur vit kannar hefðan undir höndum. Þá geti færi fyrir honum eins og kúrinúri, Þann vildi sjálfur notfæra sér hann til að rísa upp sem alráður myrkradróttin og halskjóri heimsins. Jafnframt varð ljóst að nú er þið ekki hægt mikið lengur að leynunum fyrir Sauroni og ekki væri heldur hægt að eyðunum með einum þeim ráðum sem álvargið viðir. Fyrst stað ákvaðan þó aðeins með hjálp dundana í norðri að setja á vörð um land perjanana og býða átekta. En Sauron hafði mörg eyru og heyrði brátt ávæning um ringin eina sem man ángirtinst umfram allt annað og hvar hann væri og því senda hann af stað til að ná honum. Af því spratt svo inn ríkalega heinstastýrjöld og í lokaórustunni við sauron laug hinn í þriðju heimsöld. Þeir sem fylgdust með öllum þeim atbyrðum öllum hetjudáðunum og undrunum sem þá gerðust hafa annastaðar líst hringastrýðinu og hvernig því laug með sigri sem enginn hafi búist við en með sorgum sem allir hafðu mátt vænta. Hér skal aðeins að það minnst að þá reis upp í norðrinu erfingi Ísildurs og hann tók svelsbrot elendils sem voruða nýju svoðin í stál í Rófadal. Síðan lagði hann ótröður út í stríðið, henn kraftmikli herskurungur manna. Hann var Arakorn, sonur Araforns, þrítugasti og nýjundi liðurinn í beinan karlæg frá Ísildrið en þó líkari elendli en nokkur á undan honum. Fyrstu átökin urðu í Róhanslandi Jóherranna, þar sem svikarin Kúrunir var yfirbugaður og Ísarn gerði brotið. Á veggjavöllum fyrir framann lið mínast týrís, höfuborgar Gondors, var úslita orustan háð og þar hrapaði daurahöfðingin yfir Morgúl, yfir fóringi Saurons, neður í myrkur tómið. Að því búnuð stýrði erfengi Ísildurs hennum volduga vestræna her að myrkra hriðum Mordors. Í loka orustunni tóku þátt um Ítrandýr og senir Erlonds og konungur Jóherranna. Allir höfðingar Gondors og erfengi Ísildurs með Dundunum og Norri. Þar var ekki annað síðna en þeir byðu allir ósegur á Banaspjótum, því að Sauron reyndist um ofviða í myrkra virki sínu. En þá kom það fram sem mýðrandir hafði spáð. Ha stundum bjarga veikar hendur eða viskan bregst. Því eins og sungið hefur verið um síðan í svo mörgum sjöngum, vorða litlu perjanarnir, stuttungarnir úr hólunum og af friðsömu engjónum sem frelsuðu þá. Blasiða 340 Það var stuttungurinn fróði að því að sagt er, sem tók á sig að beðni mýðrandirs þá þungubyrði að fara einn á samt trúgum þjónu sínum gegnum óknir og myrkur fært á allar varúðar ástafanir Saurons með ringin eina allar leið af domstingju og þar kastaði hann hinum mikla mátarbaug og hann í gíg eldritju þánga sem hann hafði uppaflega velið smíðaður og þar leið hann undir lok og alltir ítla sem húnum fylgdi upprættist og út hreinsaðist. Þar með var úti um Sauron. Hann var gjörðsýraður og kvarf út í hýð myrka tóm, eins og útreikin íllur andi. Og törnar myrkravirkis hrundun yfir í rústarhrúu og við denina fallið þeirra skulvulöndin. Þannig komst aftur á friður og nýtt vor hófst á jörðu. Erfingi Ísildurs var krindur stórkonungur yfir Gondor og Arnor, veldi dundana reis upp á ný og tegn þeirra endur nýjaðist. Í görðum Mínas Arnor blomgaðist aftur hvíta tréð mjall eikinn, því að svo heppilega vildi til að mýðrandýr fann grælingannar undir fönn bláhnungs sem knæfir svo hár og hvítur yfir Gondorborg. Og meðan það trékar enn græir mun minningin um forndærin ekki mást úr huga konunganna. Sá sem mestan þátt áttu í því að koma þessu öllu í kring með ráðum og dáð var engin annar en mýðrandýr. En það kom í ljós á lokasprettinum Að hann var valdögur og tygnalegur dróttinn þar sem hann reið í hvítri skylkju í bardagan kvar sem hann var þéttastur hverju sinni en hitt var ekki vitað þér en koma að brottferra hans að þar var hann sem lengstum hafði varðveitt hinn rauða rúpinhring eldsins í fyrstu hafði sáhringur verið falinn sírðani skipasmíði höfðingi hafnanna en hann hafði fengið míðrangdír í hand til meðferðar því að hann vissi hvað hann kom og hvert hann myndi snúa aftur. Þakktu þennan hring, hafða hann sagt, því að þú munt verða að þóla mikið erfiði og miklar áhyggjur, og í öllu því getur hann orðið þér að liði og létta þér þreytu. Þegar þetta er hringur eldsins, og með þónum getur eftir við brúðið nýsta í hjörtun sem kveiki brennandi eld hugrekis og heitutáða hinna gömlu daga í heimi sem er að verða úrkula. En hugur minn drelstallur með hafinu, og hér mun ég býða á rökkurströnd og vaka yfir höflónum það til hinnsta skipi siglir. En þá mun ég að býða þín hér. Mjallakvitt var það skip. Lengi hafði það verið í smíðum og lengi beidað þeirrar kveðjustundar sem sirdán fjallaði um. Þá hafði erfingi Ísildar tekið höfðingdóm yfir öllu mannum og yfir öllu vestjurríkinu og þar með var áhrifum ringana þryggja lokið. Og eins fannst innum árbornu að heimurinn væri orðin gamall og grár. Þá sýldi inn síðasti nóldi burt frá höfnum og yfirgaf nýðgarð fyrir fullt og allt. Blasiða 341 Síðastir allra reyðu handhafar álvarhingana þryggja til hafs, og mestari Elrond steig um borð í skipið sem sýrtan hafi tilbúið fyrir hann. Í ljósaskiptum haustsins sildu þeir út frá rökkurhafnum. Þangar til haf hins ávala heims sveiði niður frá þeim, og vindar heiminnkválsins höfðu ekki lengur áhrif á skipið sem hófst hátt loft yfir þókum veraldar og sildi út í hér forna vestur, og þar með var komið að söngva og sögulókum helda. Blasiða 343